Godmorgen og velkommen til Jøinvestermorgennyheder. Det er mandag den 14. november og her til morgen starter vi ud med kryptobørsen FTX, som har søgt om konkursbeskyttelse. Vi skal også runde Kina, der har udgivet nye planer for boligmarkedet og COVID-19 situationen. Og så slutter vi af i Danmark, hvor de danske investorer skyder færre penge i fonde. Du lytter til Jøinvestermorgennyheder. Mit navn er Sigurd Pedersen. Kryptobørsen FTX har søgt om konkursbeskyttelse i USA, og selskabets topchef, Sam Bankman-Fried, er trådt tilbage. Han erstattes af John J. Ray. Det skriver Bloomberg News ifølge MarketWire. Det sker efter, at over de seneste dage kom frem, at selskabet har alvorlige økonomiske problemer. Bloomberg har tidligere beskrevet, at selskabet mangler op til 8 milliarder dollar. Det kom frem onsdag udenbart efter, at konkurrencen Konkurrenten Binance kastede sit opkøbsbud i skraldspanden. Her skulle Sam Bankman-Fried i et opkald med investorer have meddelt, at FTX manglede 4 milliarder dollar for at overhovedet at kunne holde hovedet over vandet. Selskabet forsøgte at rejse midler i form af egenkapital, lån eller en blanding af begge dele for at redde forretningen, skrev Bloomberg med henvisning til en anonym kilde tæt på sagen. FTX har søgt om konkursbeskyttelse, der i USA går under betegnelsen Chapter 11 i den amerikanske delstat Delaware. Dertil undersøges FTX og selskabets forbindelse til Sam, ba Sam Bankman-Frieds andre holding Anonyme kilder skulle ifølge Reuters vide, at grundlæggeren har overført store beløb fra FTX til andre af sine selskaber. Kryptobørsens store problemer har sat sig i kursen på bitcoin mandag morgen handles det nu til en pris på under 16.000 dollar. Så skal vi et smut mod øst. I Kina er der hjælp på vej til det hårdt ramte boligmarked. Myndighederne har offentliggjort en 16-punktsplan for at hjælpe boligmarkedet, skriver Bloomberg News. Planen indeholder blandt andet punkter, der skal hjælpe på boligbyggernes likviditetskriser og løsne reglerne for boligkøbernes udbetaling. Samtidig har de kinesiske, de kinesiske sundhedsmyndigheder annonceret en 20 plan der skal løsne op for landets hårde kamp mod covid-19. Netop disse to problemstillinger har forårsaget stor bekymring blandt investorerne. Det ser dog ud til, at investorerne tager pænt imod planerne. De kinesiske aktier stiger samlet set 2,1% mandag morgen, målt på Hangxing-indekset. Ja, så skal vi hjem til Danmark. Danske investorer skyder markant færre penge i fonde. Aktieåret 2022 har været et svært et af slagsen, og det har de danske investorer til sydlædende bemærket. For selvom året har budt på rekordstore udbytter fra danske fonde, så beholder danskerne pengene for sig selv, frem for at geninvestere dem. Det viser nye tal fra Finans Danmark. Danske Fonde udbetalte i årets første 10 måneder samlet 40 milliarder kroner til investorerne i udbytter. Men i samme periode er der blot købt aktier i samme fonde for blot 8 milliarder kroner. De 8 milliarder kroner er noget lavere end hele sidste års formåen, hvor købet i Danske Fonde var på 67 milliarder kroner, og året inden i 2020 var talt 77 milliarder kroner. en Danmarks investeringschef Kåre Valgren, er dog positiv over, at investorerne i 2022 trods alt har købt fonde for mere, end de har solgt. Det fortæller, at der ikke har været udsalgspanik, siger han og fortsætter. Det er positivt, da, der, da det indikerer, at mange investorer følger et af grundrådene, som lyder, at man skal tænke og investere langsigtet. Med til billedet hører dog, at nettoflowet i årets første 10 måneder er negativt. Nettoflowet, som er investorernes nettokøb af fonde, fratrukket fondenes udbyttebetalinger, ligger aktuelt på minus 32 milliarder kroner. I 2021 var nettoflowet positivt på 46 milliarder kr. kroner. Valgren påpeger i den sammenhæng, at særligt den høje inflation nok spiller ind på danskernes lyst til at investere. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan som altid følge med ind i. De vigtigste nyheder fra Finansverdenen inden på joinvestor.dk i løbet af dagen. Og så skal du selvfølgelig høre med på Millionærklubben, som som altid sender kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.